Mondjuk a Kejfe Jánoszi nem kifejezetten az emberek és a halak viszonyát vizsgálja, tűzi napirendre, cetera, de attól még egy film. Jó reggelt, ma 2019. január 23-a szerda van, és 5 perc reggel 7 óra. Amit a közlekedőknek elsőként el kell mondani, hogy mind a hegyekben, mind a síkságon havazik. Minuszok vannak, a hegyekben magasabbak, a síkságon alacsonyabbak, de a állapota olyan, hogy megmarad, és ha bár takarítják, mert láttam, hogy takarították, az utcák zöme, havas és csúszik. Az autósok legyenek szívesek, takarítsák le a szélvédőikről és a hátsó szélvédőről is a havat, hogy kilássanak, hogy meglássák azokat a gyalogosokat, akik adott esetben eresnek, és a féktávolság betartása mellett így aztán nem kell rajtuk átmenni, és nem kell az ember a a helyzetbe, hogy átmegy valakin, és nem is tudja, hogy mi történt, mert nem is látott semmit. A gyalogosoknak is azt üzenem, hogy ha a szélvédőiket ne is törőjék le, mert nekik nincs olyan, de legyenek tekintettel az autósokra, akik nem mindig tartják be a közlekedési szabályokat, a gyalogos könnyebben tartja be, figyelje mindenfelé, aki fél a csúszástól, most ne induljon el. Ma a 2019. január 23-a, van 6 percet reggel 4 ha a fejem tele van gondolattal, a mai műsorot alapvetően arra számtam és szánom, hogy olyan emberekkel beszélgessek, akik fogják magukat, és mint régen, hogy itt vagyok, mondanak magukról valamit, és ismerkedem a közönségemmel, akik egyébként ma hallgatnak engem. A beszélgetésben uhatatlanul be lehet lopni mindazt, amit gondolnak a világról, és válaszomban én is belophatom azt, amit a világról gondolok. De tegnap némileg tetőztem, bár némileg nem lehet tetőzni, de valahogy csökkenteni akartam a jelentőségét és arra gondoltam, hogy ma, mivel nincs egyetlen hivatalos vendég sem, önökkel beszélgetek, beleértve, hogyha önök nem akarnak velem beszélgetni, akkor lehet, hogy nyolcig vagy csak fél 9 tart a műsor, ahogy önök irányítják, én a lehetőséget megteremtem, megteremtettem, aztán lesz, ami lesz, tudják, ez a szokásos, itt ülök az autómban, ennyi éves vagyok, ezzel foglalkozom, ez jár a fejemben. Ehhez két telefonszámot ajánlok, 061 egy. 4 8 9 0 -9 -9 -9, -7 -7 -1 -1 -1, bármilyen témával, de közben kivalatnám, azt az illetőt, aki fogja magát és betelefonál. Ki lesz az első? Két nappal ezelőtt küldtem önnek egy e-mailt, és azt kérte, hogy hogy ma délelőtt emlékeztesse rá. Nem, én arra kértem, hogy öt égében emlékeztesse Csak most ezt a fölhívást is hallottam, a telefonban gondoltam, feltefonnálok. Oké, rendben van. Ott arról volt, hogy öt előtt. Jó, bocsánat. Annyi van, csak minden konkrétan tudom, hogy miről van szó. Ön tudja, én tudom. Szinte jobban járunk, ha nem beszélünk róla. Némileg csökkent az érdeklődésem. 061, 0999, valamint 9, 09, 99, 7, 1, Mint ha nem a régi volná, hol van a tűz, hova lett a mindig súvár régi lát. 061 és 06 7 7 1 1 6 1. itt ülök az automban, 51 éves vagyok és nem tudom. Azt mondtad, hogy ez az élet. Én nem vagyok nagyon távol attól, hogy egyszer csak elkezdjek beszélni, de mivel nem tudom eldönteni, hogy annak a végén, mitán visszaszívni nem lehet, örülnéke annak, amit elmondtam. Ennek következtében biztos önök is vannak néha így. Bár én szoktam azt mondani, hogy amit ma elmondhatsz, ne halaszt holnapra. Ezzel együtt. 061489099 és 06367716 egy bármilyen témában. De meg csak üsz, fáradtnak tűnsz, tovább ünne szép igéretek, nélkülük én, hová legyen, nagy utazás, a vonatunk újra most a vágyunk már megint új útra vesz. induljunk el hát megint, gyere velem most, az ígéret szerint nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk a vonatunk ne kilódul újra szágot régi láz hogyha az a régi lesz. tőled kaptam majd meghaltam majd elégtem én elindulunk elindulunk holnap fél nyolctól nagyjából fél nyolctól fél az tízig életen. foglalt vagyok fél tíz után holnap elmegyek holnap után pedig reggel héttől vagyok elfogalt, egészen fél tízig. Ez itt egy soha térő alkalma, ami ezt a hetet illeti. Legalábbis holnap van még nagyjából 40 perc, ha élnek vele jó, ha nem, hát mit tudok tenni? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fia, ahol! Tegnap el kellett mennem az Uzokiba, nem, nem hallgattam élőben, ami Hát azt hittem, hogy megint baj, baj van velem, de hála Istennek, Hála Istennek már kiderült, hogy illetve délutánra kiderült, hogy nincsen nincsen nagy baj. De ez Én... egy vérvétel által derült ki, vagy hogy tudsz kiderülni egy e... ilyen rövid idő alatt valami... Nem, már négy, négy évvel ezelőtt műtöttek, és megint ugyanaz a baj, baj volt, mint ami a műtét előtt kellett volna. De hála Istennek csak megrántottam, meg illetve nagyon nehezetem el. Egy kicsit büdöta vagyok, mert nem, nem szabad nehezet emelnem, és, és azért. Szóval nem, nem, nem kell nem nem kell emelni, nem kell Szóval hogy... emlékeztette magát a test hát, a múltra. Hát igen, igen, de hála is kell, most már nem, nem kell. És akkor hát a testvér még hát sokszor megyek, mert a, a szobornő mamájára kell vigyáznom. Nincsen semmi baj, csak nem lehet egyedül hagyni. Két és igen, igen, igen, jövök. Hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában, Bakás Filipov, önök megén. este fél a belépés ingyenes. Jó reggelt. jó reggelt! kívánok! szia úr. Egy hete érkeztem haza Azóta hasmenésem van, de valahogy nem akarom, hogy megszűnjön. Olyan csodálatos volt az a nyolc nap. Mi csinált Zsakartában? Nyaraltam. Miért pont Egy nagyon kedves barátom meghívott magához, aki nagyon jó módban él. És Na mesélj, szeretnék. hogyan tetszett erre a barátra? Harminc éves barátság. Magyarul van egy barátja, aki nem itt él? Így van. Mikor ment el? Január 4-én. Nem, ő mikor ment el? Ó, hát ő Ausztráliába ment ki, 80-as évekbe. Ez egy mi, e, ön, Hány éves? 50. És mikor ment ki a 80-as években? Ő 80-as években ment ki, igen, Ausztráliába. Ez egy iskolatárs? Családi barát. Az mit jelent? Hát az, hogy... Hogy... <gül> Mi az a családi barát? Az, hogy egy két család ismeri egymást, és azon belül megismeri. Tehát a... van egy jó barátom, és annak a családtagja. És igazából én. Ő mivel foglalkozik? Én közgazdász vagyok. És ő? Ő pedig fizikus. Ő pedig fizikus. Mikor látta utoljára? Néha ide jön? Igen, igen, igen. És az önök barátsága egyébként az mit jelent az ő távollétében már, mint hogy nem így tél az elmúlt 38 évet illetően? Hogyan mondhat Mondhatnám azt, hogy majdhogy majd, nem olyan a kapcsolatom, mint mondjuk magával, vagy a gondolatait megosztja, és, és, és jó érzés hallgatni a gondolatait. Aha. Hát ezt mondjuk érteném, de ez azt jelenti, hogy e -eznek, vagy? Igen, igen, igen, igen. Igen, meg skypolunk. Egyedül volt nála? Nem, még egy barátommal. Négyen voltunk. És mi az, ami ilyen mélyen megragadt tömbben? Ázsia. Sose járt még ott? Soha. És mivel fogta meg Ázsia? Az ízekkel. A tömeggel. A lüktetéssel. És most nem tud mit kezdeni magával? Nem, nem, nem. Pont fordítva, nagyon sok erőt kaptam tőle, és hogy kinézek elő, mágikusan esik a hó, és egy héttel ezelőtt még a dzsungel közepén, való jáva szigetén vándoroltam, hát ez, ez valami elképesztő, és azt a flórát nem akarom magamtól elengedni, ami a belein jelzik, hogy még ott voltam. Ami azt jelenti, hogy vissza mi, mi visszamenne? Nem, abban nem vagyok biztos, de miharab nem, de visszamennék. De mi az a szellemi muníció, ami ott hirtelen önbe a vírus leszámítva, ami nem szellemi muníció? Tehát mi az, ami így megfogta? Mert ez nem is feltétlen gondolati, tehát ez valami... Igen, valami... igen, igen. igen. Hát a, a, az érzések, a, a levegő páratartalma, az ételnek a Ellenmondható gazdag ízvilága. Az, hogy hajnali négykor a műezén énekel vagy dalolva jelzi, hogy hajnali négy óra van. Most volt a legtávolabb Magyarországtól? Igen, nem, azt hiszem nem. De mondjuk, hogy igen, igen, igen. Mi versenyez veled? Dél-Amerika. Önnek van felesége, barátnője? Van. És ő miért maradt itt <gül> Jó kérdés, de ezt nem telefonban, nem fogom elmondani. Oké, okay, akkor az a kérdés, tudomást veszem, hogy egyébként sem tudnék más tenni. Szóval, hogy ő mit érzékel abból, hogy a férje eltöltött egy hetet Jakartában? Remélem boldog, mert, mert megpróbálom átadni azt, azt az élményt, amit, amit kaptam ettől az egy héttől. Nem volt modrá, hogy ő velem. Nagyon szépen köszönöm. Nincs 061 Nulla hat 0... és nulla A következő Nagy oha vazik. Nagy a kísértés, hogy elkezdjek beszélni De az igazság az, hogy annyira más műsort Szeretnék csinálni, mint a tegnapi És a tegnap előtti volt, hogy nagyon kicsi Az esélye, hogyha önök nem telefonálnak akkor itt más beszélne Ha önök telefonálnak, akkor természetesen én is beszélek Mert valahogyan fenn kell tartani a szövegedést Ezért Ez egy furcsa megközelítés a beszélgetésnek De nézzék el nekem Betelefonálnak, jót tesznek velem, mert csinálhatok egy másik műsort, mint tegnap és tegnap előtt csináltam. Ha nem telefonálnak, akkor is jót tesznek velem, mert akkor lehet, hogy 40 perc múlva hazamegyek. Elmondom a telefonszámokat, elmondom, hogy nagyon havazik és mínusz van, megmarad a hó és erre mindenkinek tekintettel kell lennie. Elmondom, hogy hétfőn 28-án este fél nyolc órakor nagyon messziről jött ember, lesz az Aquarium Klub volt lokájában idén először. Bakással, Filipovval, önökkel is velem, tehát a régi csapat este fél nyolckor kezdünk. Végül szíves, ajánl szíves figyelmükbe ajánlom, a két telefonszámat 061-489-0999 és 0636771161 lesz, ami lesz. 6 perccel múlva 418 egy négy és nulla egy hat egy vagyok. Én magára ébredtem, és nagyon fáj a torkom. Most főztem egy kávét, és attól várom, hogy egy kicsit majd itt kornyadozom. Hát attól nem lesz jobb. Mert... Több dzsakartát nem nem? Ma reggel, amikor jöttem ide a rádióba, végigszörföltem már amennyire mennyire lehet a reggeli rádióadásokon, és mindegyiket baromira untam. És arra gondoltam, hogyha egy másik ember éppen megy valahova, és pásztázza a rádióadókat, amiket pásztázni egyébként nem lát, és mindegyiket újja, és rátalál egyre a 98-as frekvencián, ami ott tartja, és azt mondja, hogy hö, hö, ennyit. Ennyit szerettem volna, és ehhez kértem az önök segítségét, ami persze nem jó, mert ilyehhez nem kell segítséget kérni, de én most a konyhát biztosítottam, élelmiszereket, alapanyagot önöknek kellene hozni. Az egy másik kérdés el van, a pillanatban azt kérdezik, hogy van-e itthon só, vagy a konyhában só, akkor természetesen minden van, koriander, só, amit akarnak de az elmúlt fél óra nem az bizonyította, hogy önök főzni akarnának, amit én tudomásul veszek, egyébként sem tudom az ellenkezőjét tenni, de így aztán arra gondolok, hogy egy adóval több, amit tud az ember. Aztól fordul elő, hogy valami ilyen téma van, és az olyan hatással van rám, hogy nem nagyon tudom elképzelni, hogy más dolgokkal kapcsolatban betelefonálhatnának. De mostantól megfogadom, hogy csak az egyes trekkek végén adok tájékoztatást, aztán lesz, ami lesz. 7 óra 29 percen. Ez a kefe minden, amit az aznapról tudnék kell vagy érdemes. Két tömegű után, ami után egy másikat akartam mondhatnám, azt, hogy lazábad, de ez nem igaz. Arra voltam kíváncsi, hogy emberek hozzám fordulnak-e, elmondják, hogy kik ők, miért hallgatnak. És egyébként beszélnek magukról, ha gyáltalan, nem akarok arról beszélni, hogy miért hallgatnak, mert miért is kéne erről számot adni. Ez biztosítok lehetőséget egészen addig, amíg azt érzem, hogy van bennem annyi nem tudom micsoda, ami alapján aztán tudok irántuk érdeklődni. Ha ez csökken, akkor hazamegyek. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló. Én is azt mondtam. Ö, én Angliából hívom Önt. Angliából. Igen? Igen. Ö, azt szeretném mondani, hogy minden rengel Önnel ébredem. Mivel e, mikor megyek dolgozni, akkor e, mi készülődök, akkor önt hallgatom. És még közben is megbiciplál megyek, és akkor e, fülhallgatóval, amihova nem érek a munkahelyemre, addig, addig szintén. Mióta van Angliában? Kilenc éve. Milyen ment oda? A férjem akkor már itt volt öt éve. És öt évig távházasságban éltek? Igen. És igen. milyen volt? Érdekes volt, mivel mi gyerekkorunk óta ismerjük egy más hat éves korunk óta, és... Igen. Semmi, Semmit, csak nevettem, igen. Igen, hát lehet, hogy az érdekes, most 36 éves házasok vagyunk, és akkor az, az valahogy, nem tudom, jó most volt. Hogyan nekik, meg ezt? hogyan ismerkedtek meg? Egymás mellett laktak, vagy Mi? Gyakorlatilag igen, egy, egy, egy faluban laktunk, általános iskolában osztálytársak voltunk, és aztán. És ki, lett, ki látta meg a másikban előbb az igazit, vagy egyszerre látták meg? Nem, a férjem, én nem is tudtam róla nagyon hosszú ideig. Ő 18 évesek voltunk, amikor én megtudtam, hogy ő mióta az mióta azóta teremes volt. Nem tudom, teremes oldal, vagy... én Ez egy kis falu, nagy falu. El, akkor ez hiába. is kisfalú, meg most is kisfalú. Nem, nem, nem, ez, ez Magyarországon sejtettem, volt. Sejtettem, sejtettem. Önök Igen. akkor most mennyi idősek? É, 56 évesek. Én 56 éves leszek a jövő a félrem meg májusban lesz 56 éves. Gyerekek? Gyerekek vannak. Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy nálunk a a, nem a fiatalok jöttek el, hanem, hanem mi, a gyerekeink otthon élnek. Hát ez volt egy ideig, amik így ment, aztán most változott, de hogy mi érdekes, mi nem azt, mindig az ember hangulata, meg a hozzáállása szabja meg. És az az öt év, amikor külön éltek, az így volt tervezve? Nem, nem úgy volt tervezve, hogy amikor ő kijön, az egy-két év, akkor kezdtek a gyerekek az egyetemet. Nekünk volt egy vállalkozásunk, ami akkor kezdődött, Uh, egy kicsit uh, nehezebben működni, és, és látszott, hogy ez, ez nem egy követhető út. Ez 2000... 2000 hát amikor, amikor 2005 körül volt, uh -huh. 2005-2006 mindegy is. És uh, akkor ez egy ilyen kalannak tűnt, és akkor én jöttem őt látogatni, uh, rengeteget utaztunk, elmentünk Írországba, elmentünk Drössályba. mit, tehát... mit, mit, mit csinált Angliában? Akkor. A férjem? Aha. Ő sofőr, de nem ilyen ö, hosszú, tehát nem ilyen ö, országokon ö, túl, és Angliában dolgozik. Én ezt értem, de amikor kiment, akkor eleve tudta, hogy ezt fogja csinálni. Igen, igen, egy ügynökségen keresztül sikerült neki. És ön az rövid. alatt az öt év alatt gyakorlatilag, amíg ő ott egzisztenciát épített, addig ön pedig itt leépítette az egzisztenciát? Nem, nem, mert úgy volt, hogy ő visszajön nekünk, volt egy, egy nagy családi házunk, akkor még együtt éltünk a gyerekekkel, otthon éltek, és én, én akkor egy másik dologba kezdtem bele, egy másik vállalkozásba, ami nagyon jól működött, és valahogy megtetszett ez az itteni életforma, hogy én is látogattam őt, és ez, ez, egy, ez egy ilyen kalandnak tűnt, és, és mi mindig is így éltünk, hogy nem egy tradicionális 8-tól 4-ig dolgozó ö, házastár voltunk, hanem, hanem mindig, mindig valahogy feszegettük a határokat. És akkor azt gondoltuk, hogy miért ne. És akkor, és akkor én is fölöttem őt is. Hol vannak a gyerekek? A gyerekek Budapesten élnek mindkettőn. És most hova biciklizik, ha majd biciklizni fog? Ö, ma épp szabad napom van ösztök és péntek szabadnak, úgyhogy egyébként a helyi kórházban dolgozom, ez egy hát ez egy ilyen debezen nagyságú város, ahol, ahol van egy hatalmas nagy kórház komplexum, és én ott dolgozom. Úgyhogy végig a folyóparton minden reggel a hatjuk a, Megszokta? É, tessék? Megszokta? Nem megszoktam, imádom, megszerettem. De megmondja, hogy például ö, ott társaság. De ez kicsit, mintha a szüleimet hallanám, amikor engem kérdeztek annak idején, de hát Istenem ez van. Igen. Tehát azt kérdezem, hogy társaság. Szóval mi, mi köti önt oda a férjen kívül? Ö, van egy, ö, ö, akit, akit már igazán barátnak tudunk nevezni, egy, egy házas pár, egy magyar házas pár. Aki, akivel uh, gyakorlatilag a szociális életünk uh, ilyen szempontból uh, velük teljesedik ki. Uh, én, egy, uh, én egy túratársaságnak vagyok a tagja, otthon is túráztam már, és akkor uh, uh, hétvégente vagy uh, időközönként uh, rendszeresen eljárok túrázni, és uh, ez is egy nagyon jó közükség. Merre vagyunk Angliában? Anglia, ez Londontól egy olyan... 80 km éjszakra. Tehát úgy közép-közép tájon. Önnek most mi Magyarország azon kívül, hogy ott született? Hú, csak a gyerekeim. Mennyi, a gyerekeim mennyi idő telt el ahhoz, hogy egy ilyen mondatot tudjon mondani? Hm. Ez jó kérdés. Hát nem olyan sok. Nem olyan sok. Amikor már igazán mert sok, sokféle munkám volt mielőtt ezt a munkát elkezdtem, több, több munkahelyet is kipróbáltam. És amikor már úgy, meg vettünk egy háza 2010-ben, és amikor már úgy tényleg úgymond letelepettünk, és úgymond olyan életet éltünk, mint amilyet otthon. Ez is rendkívül érdekes, hogy elkérek ettől a kérdéstől, hogy, hogy valahol teljesen mindegy, hogy hova, hova megy az ember valahol, Valahol mindig megtalálja ugyanazokat a dolgokat, amik, amik úgy... Hát mondjuk azt, hogy ön megtalálta, ez nem, minden, nem biztos, hogy mindenkire áll. Hát igen, lehet, igen, igen. Milyen gyakran látja a gyerekét? Gyakran, mert a munkám flexibilis. Itt uh, van lehetőség uh, olyan, uh, hát nem tudom ezt uh, otthon, hogyan ez bank, banksírt úgy hívják, uh -huh. ami azt jelenti, hogy egy flexibilis... Uh, Uh, munkalehetőség. Én vállalok annyi munkát, amennyit én szeretnék. Ők ajánlanak, ha van uh, szabad sif, de én, ha nem akarom, akkor nem vállalom el. Tehát gyakorlatilag én két havonta hazautazom, és nyáron egy ilyen hat-hét egy hónap általában. Mit csinálnak itt a gyerekek? A fiam, ő egy projektmenedzser, egy mérnök, egy uh -huh. mérnök, a lányok pedig biológus. <coughs> Köszönöm, hogy hivat köszönöm, hogy meghallgatott, és nagyon szeretem a műsorát. Én is nagyon szeretem reggel. a műsoromat, és benne önt. Viszont hallásra. 061 489 0999 és 06 egy. Fekete György vagyok, és arról szeretnék beszélni, hogy vasárnap óta egy kicsikét másképp látom a világot. Mi történt ö, vasárnap? Mondhatom? Persze. Ö, van egy középistulai pattársam, akivel hasonló sportot űzünk, és mint kiderült a Tivas Rádióban van neki egy műsora. Igen. Vasárnap délutánunként. Igen. És és meghívott vasárnap ebbe a műsorba, hogy él a vendég. És? Sportról évén szó. Igen. És felidéztük gyerekkorunkból kezdve a sportpályafutásunkat. És, és, és, és ez, ez, ez Teljesen. Olyan... Igen. Ez teljesen felkavart, mert az ember gondol néha ilyen régi dolgokra, de most egy órán keresztül. Rá minden egyes szempontból. Tehát most tulajdonképpen arról van szó, szó hogy ön hatása alá került saját magának. Igen, igen, igen, igen. Mert felidézett olyat a múltból, amit ilyen intenzíven nagy nyilvánosság előtt soha se tett. Sőt, magamban sem, mert az ember ennyire nem gondol utána ezeknek a dolgoknak, amik már régen elmúltak. Ezt a beszél... Másik különlegesség meg az, hogy ő hasonlóan alapult mind a kettőnek a pályafutása. Mert? Mert ő is pingponggal kezdett, aztán tekézett, tekézett és a végén bólingozik. Uh -huh. Én is 12 évet pingpongoztam, 33 éve tekézett, és másfél éve megpróbálkoztam a bólinggal a teke mellett. És hány éves mindez? Holnap leszek 57. Holnap lesz 57. Boldog születésnapot. Köszönöm. 57 az nagyon jó, mert ez 12, azt szeretem. Igen, és ez nagyon jó. A 12 ez a kedvenc számom, én például innen Aha. mindig úgy megyek el, hogyha adódik a 741, 750, 804, 813, 822, Aha. 831, 840, aztán 840 és 9, 9 óra között nem nagyon tudok hazamenni. De, mi, de, mi, de azt árulj nekem, hogy a rádió fogta meg, mert ezt a beszélgetést egyébként rádiótól függetlenül is lebonyolíthatták volna, de mégsem. Nem még lebonyolíthattuk volna, de mind a kettő lótunk-futunk. És, és ez, ez valamilyen fantasztikus alkalom volt, amitől nagyon féltem, de ahogy beültem a mikrofon elé, olyan nyugodtság jöttem, és olyan dolgok jöttek elő, amit, amit már álmomba se elfelejtettem már teljesen. Volt már korábban a rádió stúdióban? Ö, belül nem, csak a TV rádióban voltam, mert te nyertem valamit, és akkor ott a stúdió mellett azt a, a nyereményemet. Ön tudta egyébként azt, hogy a barátja miért akar önnel erről beszélgetni? Hát, mert, mert hát ha lehet, akkor mivel sport, sportolókat hívogatna meg, és hát mivel, hogy hasonló sportmútunk volt. És most megtaláltuk egymást az utóbbi időszakban, a bowling révén, és azért meghívott. Azt álljál nekem, hogy ez az el, még ugye nem tette el 72 óra se, vagy talál 72 óra telt el. Igen. Mi az, ami... Én értem, ami, amit elmondod, de mi az, amitől ön most másképp látja a világot? Tehát a dugót kihúzta ki, vagy milyen fűszer került bele, vagy tudom is én valamilyen hát, kölnit fújtak rá? A, a, a barátom húzta ki a dugót, mert Igen? ha ő nincs, akkor, akkor ez az egész, egészet nem élem át. Plusz még betelefonált egy másik régi középiskolai osztálytársunk. De valójában... egy olyan dolog, mi a a nevére sem emlékeztem, megmondom őszintén, kellett egy másfél-két perc, míg leesett, hogy ki ő. És ez olyan élmény volt, hogy, hogy, hogy azt nem tudom elmondani. És ilyen élmény a közelébe se ért semminek, ami egyébként nem rádió stúdióban történt önnel az elmúlt x évben? Hát mostanában, de hát például a lányom, hogy, hogy ő most diplomá fog diplomázni majd, tegnap volt ez. Hát na, utolsó fél évet fogja kezdeni, tegnap levizsgázott, meg a jogosítványt, mikor lerakta nem régen. De ezek ilyen nagy élmények azért. Ő mivel foglalkozik? Én uh -huh. elektronikai műszerész vagyok. És a szabad idejében üzi ezeket a sportokat? És a szabad időmben tekézek, rendesen versenyszerűen csapatnál, és most a bowlingot meg ilyen magán sektorban így elkezdtem csinálgatni mellette. Az, amit ez a vasárnap okozott, az meddig fog kitartani? Ki tudja? Hát mivel most már a barátommal fogjuk tartani a, a, a kapcsolatot, mert ugye egyébként egy kérdezze, olyan baráttal nem Mikor beszéltek a rádióadást megelőzően utoljára? Hát ez az, hogy személyesen gyakorlatilag nem egy-egy üzenetet írtunk egymásnak. Az Milyen barátság az, ami, nem, nem, ami, ami egy de... helyen vannak, és közben nem beszélnek. De, de, de mégis barátságnak lehet mondani, mert, mert ahogy megláttuk egymást személyesen, azt hiszem húsz éve találkoztunk körülbelül utoljára, és mind a kettő úgy éreztük, hogy, hogy mintha az úgy nem lett volna az a húsz év között, hanem a, mert jó haverok azt voltunk. Azt megkérdezte, az hogy egyébként hirtelen honnan jutott ön az eszébe, vagy nem ki volt kíváncsire? Hmm. Öh, nem is tudom már, az kérdeztem-e. De minden esetre megtiszteltetésnek éreztem. Magyarul majd, történt valami egy rádió stúdióban, amihez hasonló az életben nem zajlott, miközben önök a... barátok. Igen igen, igen, igen, igen, igen. igen. És most remény van arra, hogy talán legyen hasonló élmény rádió adáson kívül is? Igen, és remélem lesz is, mert gyakorlatilag akkor esett le a Tantusz is, hogy egy év múlva, 40 éves, Érettségi találkozónak kell lennie, és hát ez az ember nem élt benne. Most így elhangzott, és, és azóta ez, ez is kavarok bennem. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Viszontlátásra. Köszönöm. 061489-0999 és 063677161. Jó reggelt. Jó reggel. Hogy miért hallgatom, nagyon nehéz kérdés, és azt is, hogy miért szeretem a műsorát, de az biztos, hogy minden reggel önnel kelek. És hogyha tudok, akkor elmegyek az egyéb ö, műsoraira is. Voltam egy párszor már a messziről, emberről, keresztül, a Spinozában, bárhol, nem, nem tudom, hogy ezt lehet, -e lehet mondani. Mindet lehet mondani. Uh, nagyon szeretem a riportjait, nagyon uh, mélyen bennem maradt, amikor a Hobóval készített uh, riportot, amikor 30 éves volt, és hogy ahogy beszélt ön vele, és nem úgy beszélt a többiek. Különleges, a, különleges a, a modora, különleges a kérdései. És az ele miatt? Hát a zene az ele az óriás, és nagyon sokat nyertem öntől, ön CD-ked. Ön ki? Én is volt vagyok, egy egyszerű ember. Mint mindenki más köztük én. Igen. Mivel, mivel foglalkozik? Ha már ezt megbeszéltük, akkor tudja be a feledékenységemnek. <gül> Jó, fogyatékos gyerekekkel foglalkozom, egy iskolában, meg kosárlabda vagy? vagyok. Hát, így már igen, így, így, így, igen. Ön hány éves? 53 leszek augusztusban. És most éppen hova készül, vagy hova nem készül? Tehát hát, nem tudja három, meg. volt, mit jelent? Iraktam a gyerekemet az iskolába, állok a dugóba, és a busszal szeretnék találkozni, akivel megyünk azt a országos bajnokságra, és borzasztóan ideges vagyok, hogy odaérjek-e, vagy nem érek oda. Ha nem érek oda, akkor nem, akkor a busz a másik kolléganőmmel megy. Öt gyereket viszünk egy országos döntőre, pingpongra, hát nem tudom, mi lesz, mert itt jönnek a telefonok, hogy mindenki lemondja, mert áll a város konkrétan. Uh -huh. Hát akkor már én is átgondolom, hogy hogyan fog közlekedni. Hát óval, nagyon óvatosan, mert semmi nincs és minden csúszik. Ó, hát én a helyről lejöttem. Még egy autót fel is akartam engedni, mert ahol én közlekedem, ott van egy ilyen, hát, ilyen 25-30 fokos lejtő, és azon azért nem minden autó jön föl, és nagyon fontos az, hogyha valaki lendületben van, akkor azt meg tudja tartani. Mutka egy pizzafutárval, egész ez hihetetlen, hogy mit tudott művelni a Suzuki-jával. Önök Suzuki, Suzuki megjelentést hallottak. De én általában megszoktam állni, mert ö, fönt van lejjebb, meg az ember, akkor nem fél két autó, de nem élt ezzel a lehetőséggel az illető. Nagyon beszélyes. Hol, hol, hol van most helyileg? Most érdebben az ősfezértéren vagyok, haladok az M3-as felé, és szeretnék be, ott, ott fogok becsatlakozni járvileg, de nem tudom, most már a csöfőt folyamatosan hívtam, ők is lépésbe jönnek, hogy lehet, hogy szerencsém van, és elérem őket. Drukkolok. Nagyon hát, köszönöm, örülök. Óvat, óvatosan, én is örültem. 061 és 0636771161. havazik. És... Hát ez rányomja a közlekedésre, úgy tűnik a bélyegét. Jó reggelt! Én jó reggelt, Takács István vagyok. Nekem az elmúlt egy évenben nagyon sok minden történt. Pár hogyha ha érdekli, akkor elmesélném. Na, na. Múlt év január 1-én kirúgtak az állásomból. Ez egy klasszikus szakmai féltékenység volt a felettesem, aki, aki fiatalabb, tapasztalatlanabb, és nincs meg a végzettsége sem. úgy gondolta, hogy veszélyes lehetek rá, és, és így döntött. Ez borzasztó rosszul érintett, nagyon. Nagyon szerettem a céget, és, és uh, elég sok mindent megtettem a cégén, nagyon jó eredményeket értem el. Mi a foglalkozása? Uh, gépészmérnök vagyok, és egy, egy, ez egy cég uh -huh. volt, ahol termékfejlesztéssel foglalkoztam. Hány évig dolgozott <kül> uh, Négy év volt. Az, hogy ez a konfliktus előbb-utóbb valamit szűni fog, azt ön előtte egyébként már sejtette? Nem. Nem, mert én mindenben segítettem őt, és nem voltak uh, ambícióim, soha nem. Amikor kirugták, akkor amikor akkor füstek hozzá indoklást? Hát nyilván egy, egy nevetséges indoklás volt, hogy anyagi okokból. Megszűnt. tehát a elhangzott egy bullshit, de akkor ezek szerint ez, ami történt, ez nem nagyon volt elkerülhető, egész egyszerűen abból adódó, mert a másik szakmai féltékenysége nagy valószínűséggel semmilyen okból nem szűnt volna meg enélkül. Tehát e ezt kellett megtenni ahhoz, hogy most ő ott hát, komfortosabban érezze magát. Azt hiszem igen, illetve illetve még ami miatt talán fájdalmasabb volt, hogy külföldi tulajdonú cég, a külföldi tulajdonos nem nagyon tudott erről a Ittenén is magánakcióról, én beszéltem vele, sajnálta az ügyet, sőt, sőt ö, kvázi fájdalom tíban részesített, de nem kívánta megváltoztatni itt a döntést, mert, mert nyilván itt akkor teljes erőviszonyok száborultak volna. Tehát azért, azért is volt ez fájdalmasabb, mert hogy maga a cég tulajdonosa maximálisan meg volt velem elégedve. De ez sajnos csak a kezdése volt az évnek, mert ez ugye január elsőjétől nem volt állásom. Január 4-én történt egy sokkal nagyobb baj, mert elveszítettem édesanyámat, és így a kettő elég közel volt egymáshoz, és Beteg a következ... volt. a következő... Egy hirtelen egészen váratlan esemény volt ez. Több, mint valószínű, hogy ügyem bóli, de, de biztosat nem tudunk. Néhány hónapot eléggé motiválatlanul töltöttem el. Ez mit jelent? És... Így szokták röviden összefoglalni azt, amiről az ember nem akar beszélni. Hát igen, igen. Úgy döntöttem, hogy, hogy mindenképp. Mivel pont 20 éve volt, hogy diplomáztam és dolgozni kezdtem. Úgy gondoltam, hogy ez egy remek alkalom, hogy legalább egy fél évet pihenjek, vagy kihagyjak. Jó, ez a motiválatlanul telt, és elhatároztam, hogy egy fél évig így fog élni, ezek nem ugyanazok a mondatok ugyanarról az állapotról. Hát, hát, ehhez azért kellett, tehát ez úgy március környéke, a január-február-március az, az csak úgy eltelt, és, és akkor április-májusban lettem egy picit tudatosabb, hogy, hogy nem volt szerencsére olyan, olyan kényszerítő erő, hogy azonnal dolgozzak és, és akkor egy picit próbáltam erre a pihenésre koncentrálni. Szerencsére a, a családom, főleg a feleségem támogatott benne és meghoztam egy olyan döntést, hogy, hogy egy hónapra kiszállok mindenből, még a családi, hétköznapi életből is és elutazok messzire, és, és ott, ott feltöltődök, vagy hát kikapcsolódok, vagy ez nem a, csinálok semmit. Az időként mond olyan mondatokat, amelyek ilyen, ilyen panelmondatok, aztán elkezdi mondani az igazságot, tehát ez a megvalósítom magam, és aztán ut utána, de tök jó, hogy ilyenkor aztán folytatja meg azokkal a mondatokkal, nehéz mit kezdeni, és hova ment? Új Zélandra. Utaztam, ami egy nagyon-nagyon jó választás lett, mert... mert a feleséget hat, támogatta nem. ebben az ötletében? Igen, igen. Hát látta ő is, hogy nem vagyok én a legjobb állapotomban, és, és uh, ismer, és tudta, hogy, tudta, hogy uh, valószínűleg ez jót fog nekem tenni, és hát felvállalta azt a nem kicsit erhet, hogy, hogy egy hónapig uh, három gyermekünk elő Egyedül viszi az, az összes... A gyerekek mit tudtak? Apa hova valós? ment? És minek? Miért? Hát a gyerekek, a gyerekek tudtak mindent. Hány évesek? Hát, hét és 13 között. Mit mondott nekik Van, az anyjuk, vagy mit mondott nekik ön? Hát legink leginkább az, hogy... hogy Engem nagyon régóta érdekel ez, a, ez az ország, vagy, vagy ez a világnak ez a, ez a pontja. Most adódott egy olyan alkalom, hogy a, a hétköznapi munka az, az megszűnt, és lehetőségem van oda menni, ahova egy hétre nem érdemes, tehát hosszabb időre. És mely hónapban történt Én... végül is? Ez június volt, ami ott egyébként ugye tél. Ö, és és hát, hát fantasztikusan éreztem magam a családdal, persze tartottam a, a kapcsolatot ö, napi szinten, és, és végül is minden egészen, egészen jól ö, alakult és jól sült el. Valóban megtörtént az, hogy, hogy ö, eltöltődtem, és, és új energiákkal telve érkeztem haza. Mit adott Új-Zéland? Vagy mit vette? Amit, amit adott, az, az igazából egy ilyen álomvilágnak a, a, a megvalósulása, ami, ami, ami nagyon távol és elképzelhetetlen és olvasról az ember, meg címeket néz, és, és egyszer csak mégis eljut oda. Az általában nagyon veszélyes dolog, mert csalódásokat is rejthet magába. Én Engem egyetlen csalódás egy hónap alatt. Rákészült Sok... vagy ment csak úgy? Minimális rákészülés volt, e tekintve attól, hogy, hogy hosszú évek óta érdekelt tényleg ez az ország, de maga az, hogy mit fog csinálni a konkrét helyek, az, az minimális volt. A reptéren nevettek is rajta, mert volt egy címe, mondtam, hogy oda megyek, és kérdezték, hogy hát jó, és mit tervez még, és mondtam, hogy hát ennyit majd a többit kialakul és mindenki alakult. Hogy? Való, valóban. Úgy hogy, úgy, hogy különböző különböző szervezetekkel felvettem a kapcsolatot, akik, akik például önkénteseket fogadnak, volt az egy év alatt két különböző helyen önkéntes munkát is végeztem, és azt hiszem, hogy főleg ezáltal ismertem meg olyan embereket, akik akik... Mi igazán... milyen jellegű önkéntes munka? Az egyik Christchurch-ben egy, egy földrengésben elpusztult háznak az újjáépítése volt, a másik az pedig egy, hát az igazából egy ilyen erdei gazdaságba, családi gazdaságba. Ezt, azt Jó, de nem... azt kérdeztem, hogy itthon hogyan keveredett ezekre a tájékokra? Tehát hogyan ismerkedett meg ezekkel a szervezetekkel? Azon azon, azon az internetes oldalon keresztül, aki, aki az ilyen önkéntes munkaadóknak és munkavállalóknak... A de itthon milyen munkát végzett? A... Itthon végzett bármilyen munkát? Nem, nem. Nem, van a, a mérnöki munkámmal foglalkoztam én. Sem haza jött hazajött, júliusban? Akkor még, még mivel ugye a, a, a nyári szünet javában tartott a gyerekeknek, akkor, akkor úgy gondoltam, hogy a július augusztus a, a családdal töltöm egy ilyen kihagyás után, és szeptemberben kezdtem el munkát keresni, és aztán októbertől dolgozom is újra. Mit? korábban sokat dolgoztam építőiparban, és, és most ott, ott nagyon keresik az embereket, úgyhogy oda, oda tértem vissza egy ingatlan fejlesztő céghez. És hát letelt a próbaidőm, egyenlőre pozitív benyomásokkal szívesen dolgozok ennél a cégnél. Feletteti az előzőt mindaz, amit elmesélt, vagy ez nem egy jó szó? Ugye az édesanyja haláláról nem beszélünk, mert azt nem tudja felettetni. De ez igen, az új munkahely, a... ugye ezt is szokták mondani, hogy beváltotta el a hozzáfűzött reményeket, nem a munkaadónak, hanem a munkavállalónak, önnek. Igen, igen, igen. A, a munkahelyi csalódás az, az, az, az ugye nagyon erős volt, de azt mondhatom, hogy, hogy azért jó részben ez, ez felettette itt jó, jó feltételekkel, nagyon-nagyon jó kollégákkal dolgozom, tehát hát úgy gondolom, hogy ez egy pozitív változás. Történt-e munkateren... bármi október és január között? Hát sok minden történt, ez, ez inkább a munkáról szólt. Nyilván a, a, a család a karácsonyi időszakban kikapcsoltunk, együtt voltunk, de inkább a munkáról szólt, hát pozitív dolog, hogy elkezdtem egy munkakörbe dolgozni, aztán kiderült, hogy, hogy elég sok mindent észrevettem, ami nem tökéletes még itt a cégnél, elkezdtem foglalkozni több dologgal, és, és végül is a próbaidőm lezárás az úgy történt, hogy egy, egy előléptetéssel, tehát egy másik volt. Aggódott a próbaideje végén, hogy mit fognak mondani? Nem, nem, nem. Az egyértelműen látszott, hogy, hogy ők is megvannak velem elégedve, és én is, én is jól érzem magam itt. Boldog új évet kívánok! Köszönöm szépen! 8 óra múlott 2 perccel 0614890... 999 és 0636771161 lehet, hogy én is át fogom programozni magam remélem, hogy akivel találkozom az lehet, hogy ezek után meg fogom kérdezni, hogy biztos, hogy odaére ez arra vonatkozik, hogy havazik Most elmerülhetnénk abban, hogy van rigában, ban hogy ha hovazik, akkor megszűnik e az élet, de mi nem rigában ban élünk. 061 4890 999 és 06 3677 1161. Megtisztogatom ezt a cívődöt. Nem biztos, hogy jobb lesz Nulla hat egy négy nyolc, kilenc és nulla hat harminc hat hét hat egy. Ma a 2019. január 23 a szerda van. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Itt a 98.0 civil rádió frekvenciáján. Nem biztos, hogy sikerült. Jó reggelt. Jó reggelt. Holról meg azokra a kártyúkról, amit a, a téli utok minden kerülgetek kerülgetek eszembe, hogy mi van a Budapest Rádióval? Hogy mi van a mivel? Hát, tervezett Budapest Rádióval. Semmi. Nem lesz. Abban az értelemben, ahogy én szeretném, nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy az összes partnerem, akiket megnyertem, egyet leszámítva. Uh, az úgy tűnik, hogy jelenleg a maximum. Uh, ma nagyobb mértékben van érdeklődés arra, hogy együttműködjünk, de annak ne legyen uh, rádiós vonzata. Amit persze bonyolult lenne elmesélni, és most nem is kezdenék bele, de, hát nem ez, is értem de ez a helyzet, teség? Nem is értem így. Uh, akkor a fantáziádra bízom, ezügyben nem tudok más mondani. Ezek közül néhány megállapodás születik, néhány pedig Hanvába, hol e, idén például egy cég, amelyet nem fogok megnevezni, e, abból adódó aggodalmában, hogy nem biztos abban, hogy egyes helyeken jól nézné egy konkrét ember azt, hogy ők kötnek velem egy együttműködési szerződést, hosszú kindulódás után úgy tűnik, hogy abból nem lesz semmi, amit én nagyon megszenvedek, ez egy olyan együttműködés, ami korábban volt, aztán később megszűnt, erről se szeretnék többet mondani. illetve nem megszűnt, hanem én gyakorlatilag azt mondtam az illetőnek, hogyha keddig nem hív, akkor én utána már csak magánemberként érdeklődöm. Ma szerda van, ezt nagyon rosszul éltem meg, ezt nagyon-nagyon rosszul éltem meg. De a Budapest Rádióval kapcsolatban nagyjából azzal kell tudnom főzni, ami mostanáig a rendelkezésemre állt. A fővárosi döntéshozó, akivel te beszéltél volna, vagy kormányzati elállt ettől? Nem értettem a kérdést. Fővárosi és kormányzati döntéshozó, akinél te bejelentkettél és akivel beszéltél volna, az elállt az ötlettől? Mert nem, igen, igen, nem, nem, ez, ez, most ettől, ez most ettől független volt, hát az, az csak nagyon kis elemelet volna ennek a, a sorozatnak, de, de ahhoz, hogy szalonképes legyek, ahhoz ennyit tudok mondani, mert az összes többivel, tehát hogy mondjam, annyival emlékeztetek Gyurcsány Ferencre, ott Balaton-Öszödön, hogy volt egy, neki egy hangulat és akkor ott sok mindent mondott. Mindenkinek lehet egy összödi beszéde, sőt, egy olyan embernek, aki sokat él, akár több összödi beszéd is lehet, de a kettő között azért viszonylag hosszú időnek kell eltelnie, mert azért egy összödi beszédhez sok mindennek kell történnie. Én ma például egy közt azért mondtam a népnek, hogy telefonáljanak, mert még attól tartottam, hogy összödi beszédet mondok, de Gyurcsány Ferencsel szemben, aki... Nem gondolta az összödi beszéde következményeit belét, hogy ő azt se tudta, hogy összödi beszédet mond. Ő csak ott beszélt, nem tudta, hogy abból összödi beszéd lesz. Én nyilvánvaló az összödi beszédem után abba hagytam volna átmenetleg vagy tartósan a rádiózást. Aj, jaj. Nem, semmi extra nincs. Nekem az elmúlt időben nem volt Új-Zéland. Nem, okay. volt, nem, volt, nem volt Zsakarta, nem volt Angliában biciklizni a folyóparton. És most hát veszem észre, ellen, hogy... A most éppen pont, pont ezek voltak. Igen, de ezek olyan... Az az, az az intenzitás, amit én változatlan a munkába teszek, az azt a nyarat már feldolgozta. Hát, nem tudom, beszél, ez... Arról nem beszélve, hogy van olyan pillanat, az én autóm, aki én vagyok, csak hogy érthető legyek, oh. van, hogy 8 litert fogyaszt, és van, amikor elkezd 18 litert fogyasztani. És akkor 18 litert fogyaszt, akkor azt az ember megszenvedi, mert azért 18 litert akármilyen körülmények között fogyaszt egy autó, és hát nincs mindig a közelben benzinút. Hát én magunknak kívánom, tudom, hogy nem kívánság, hogy azért ezzel az önkormányzati választásokig valahogy azért csak kére, hogy. En, ennél, en, ennél sokkal több nem lesz annyira, hogy még azon is gondolkodtam, ugye most az úgy van, hogy én most májusig vagyok, és aztán vagy június első évvel, vagy valahol ott hirtelen megint abba fogom hagyni, és hogyha az egészségem lehetővé teszi, és még élek, akkor ismét nyakamba kapom a világot nagyjából három hónapon keresztül, aztán visszajövök valamikor szeptemberben, de hogy hogyan fogok akkor az önkormányzatokkal együttműködni, azt még nem látom beleértve, hogy a múltban volt ilyen együttműködés, tehát önmagában ettől nem kéne abba hagynom, de ha minden úgy van, ahogy a fejemben van, és lezajlanak az önkormányzati választások, akkor én nem tudom, hogy én novembertől, ami azért elég messze van ide, akarné-e olyan kejfejjancsit csinálni, mint amit én most csinálok? Hát szerintem, hogy nem tudjuk, milyen lesz az önkormányzati választások, és azért én is nagyon kíváncsi vagyok. Én, a, a, én, a én az eredményeire mérsékeltem, vagyok kíváncsi. Én sem így akartam érteni, hanem úgy, hogy azok az emberek, akikkel te most hezenként kommunikálsz, azok szeptembertől, hogy, hogy fognak viselkedni. Szóval azért nekik sem lesz ez könnyű, de szerintem sok minden ki, ki fog derülni abból, hogy ők hogy viselkednek. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezekre a... tudom, hogy nem mindenkivel beszélget beszélgetés érdekel mindenkit egyformán, formán, de ebből a szempontból azok az emberek, akikkel kapcsolatot tartok, tökéletesen viselkednek, Zugló most egy kicsit úgy a bögyönben van, mert én tudom, hogy a Zuglói önkormányzat máshova is késve fizet, de azt nagyon rossz néven veszem, hogyha egyébként megígérnek kifizetést, fizetést, és azt nem teszik meg. Tehát ott, ott, ott, ott a határán vagyok már most az együttműködésnek, mert én azt gondolom, hogy aki teljesít, az fizessék ki, és a Zugló e tekintetben sohasem járt az élel, most pedig a hátsó mezőnyben kullog. Hát ez nagyon rosszul hangzik, már nem akartam, hogy ilyen legyen a beszélgetésünk. Nem, hogy volt, ezt, ezt, egyetem nem, egyetem hangzik rosszul. Azért mégiscsak úgy Figyelj, néz ki a azért, dolgok, hogy az is benne... van há igen. három darab kormánypárt és egy darab nem annyira kormánypárti. Hát ott különösehet a, a, a, a Karácsony Gergely személye, az, az továbbra is nagyon érdekes, de, vagy érdekel, de... Szóval nincs az aktivista, hogy a Ger Gergely a nem szeretném igen, elmesélni, azért azért hogy hogyan működik e tekintetben az UDM. Nagyon meg baj, hogyha eljöjjék meg, meg mert tenni, azért, mert azért, azért Nem ilyen, akarom rontani az esélyei főpolgármesterként. Ha ő csak a főpolgármester magának. Hát, hát, hát, Nézd, egyébként ez, ez is benne van a, a, a, az összes diákban. Egyszerűen szomorú dolog lenne, mert azért azt gondolom, hogy. Nem, nyilvánval nem tudok összegeket, és, és ne, de nem lehet egy ilyen, egy, egy a költségvetésében ezek nem gombok, ezek szérnasszálok. Ebben teljesen igazad van, arról nem beszélve, ezt hogy hány ígéretet kaptam figyel... már. Figyelj, még ezt is, ne, ne, hogy mondjam neked? Uh, egyebek közt, igen, igen, igen, szóval határára értem annak, hogy emberek nekem fontosak, és nem érzem ugyanezt a fontosságot a másik oldalról, de ezt alapvetően a saját uh, magam kritikájaképpen mondom el, mert azt kell, hogy mondjam, és ilyet nem mondtam még soha, Okay, először, hogy ugye én azt mondtam, hogy a politikát azért vettem be, mert az olyan mint a Szomszédok vagy az, az, az, az a Barátok közt, és ott én tudom izé demonstrálni vagy tudom mutatni annak megfelelően a politikusokkal beszélve, hogy hogyan zajlik az élet, Kevin Spaceyként vagy nem Kevin Spaceyként, és azt kell, hogy mondjam, hogy hogy nem vagyok abban biztos, hogy én ezt októbertől folytatni akarom. Ah. Elegem lett. Hát csak jó, csak rosszokat hallottam most tőle, sajnálom. Sajnálom, én is. Vagyok kicsit ezzel a mai műsorral, mint amikor egy olyan dolgot mondok, ami egyébként egyáltalán nem jellemző. Együtt élek a családommal, több gyerekem van, bár semmi sem igaz belőle, és egyszer hazamegyek a munkámból, és maradt lenne egy barkácsműhelyem. És az én feleségem és az én gyerekeim tudják, hogy én oda általában csütörtökön és szombaton szoktam lemenni este nyolc után. És akkor többé-kevésbé nem ajánlott engem ott zavarni, mert azért megyek oda, hogy. De amikor hétfőn. 12-kor délben hazamegyek, miközben nem szoktam hétfőn délben hazamenni, és egyből lemegyek a barkács műhelybe, abból adódóan, hogy iskolaszünet van, a gyerekek felhívják az anyjukat, akik dolgozik, és azt mondják, apa lement a műhelybe. Szerinted baj van? 061 hat egy és nulla 49 kilenc egy perccel Havazik Van még bárki, aki szeretne mesélni vagy tőlem kérdezni, vagy velem hallgatni 061 4890 999, és 06 Stars and the products on the Just forget Jó reggelt! Jó reggelt! Ramár Balázs vagyok, és csak a tekézős emberre szeretnék reagálni. Igen. Hogy velem is csodálatos dolog történt mostanában, Na. hogy megkerestek a Általános iskolai osztálytársaim 45 év után, azt hiszem. Ehhez tudni, hogy én nagyon sok iskolába jártam, tehát a gimnáziumig azt hiszem, hogy 8 osztályba. És ez e hozta tényleg a sors? Hát költözés, betegség, ebből az osztályból is két év után buktam vissza. Hát nem buktam vissza, hanem... Osztárt kellett ismételnem, mert hosszú idegbeteg voltam meg kórházban. Mivel jó volt? <clears throat> Valami fejszerkór, valamilyen irigy. Igen, igen, igen, igen. Igen. igen. igen. És, uh, és én mondtam is nekik, hogy most miért keresnek meg engem. <gül> és mit mondtak? Mert hogy én csak... Tessék? És mit mondtak? Hát, hogy Mert ők olyan so, embert is... is... Nem, hát so? ők nyolc évig ugye egy osztályba Aha. jártak. Aha. Én, én egy évvel utána egy-kettő osztályt még jártam ugyanabban az iskolában, de alattig. Uh -huh. És mondták, hogy ők most összejönnek, és, és olyanokat is meghívtak, akik csak négy hónapig jártak oda. És volt egy osztálytalálkozó, ez tavaly uh, ilyen március környékén történt, uh -huh. Júniusban megtörtént az osztálytalálkozó, azóta már többször találkoztak, illetve egyszer én is találkoztam, még de ilyen kisebb csoportban, és emlékeztem, hogy a padláson vannak leveleim, amiket ők írtak nekem a kórházba. Uh -huh. és, és felmentem a padlásra múlt hétvégén. Ez egy családihez? Igen, igen, ahol én lakom, Igen, Igen, igen, fölment a padlástól? Fölmentem, ja, még múlt, és egyszer már kerestem, de akkor nem találtam, de valami mást kerestem valamikor később, és ráleltem ilyen leveles dobozokra. Ez egy lomtár? Tehát a padlás az olyan, ahol forgatni lehet? Hogyha az ember valami mesebeli helyszínt keres? Hát <gül> nem lehet forgatni, mert de lomtár. Tehát pró próbáljuk valahogy megtisztítani, de hát... De el, hogy hogyha sikerült volna, akkor nem találta volna meg a leveleket, és elolvasta őket? Nem, azért az ember szelektál, amikor hív egy konténert, hogy most ez kell, ez nem Igen, kell, de ezért... önnek ebben teljesen igaza van. Ön hány éves? 55 leszek már júliusban. Szóval azért az emberrel történik egyszer másszor az, hogy a sortírozásnál beleesnek immáron olyan dolgok, amelyek a korábbi szortírozást megúzták. Hát van így, van így. Tehát de... Én például a legnagyobb szortírozást anyám halála után csináltam, de anyám halála utáni sortírozás az egyértelműen rávett engem arra, hogyha nem egy uh, elő, nem egy uh, szőnyegen találnak meg az ágyam előtt, ami teljesen váratlan esemény, függetlenül attól, hogy előtte beteg voltam, akkor én ezeket megsemmisítem, mert nem szeretném, hogyha ezeket más semmisítené meg, ahhoz másnak nincs joga, meg nem szeretném, hogyha így dobáhozna a fényképekkel, akkor azt majd én a maga módján eltüntetem. Mi volt ezekben a levelekben? Hát... Ö... Hát mindenféle, mert közben megtaláltam mindenféle más leveleket is, amiket ö, nekem írtak. Az, az volt a nagyobb élmény, mert hát ezek <gül> ugye ilyen másodikos, harmadikos levelek voltak. És az volt az igazán, nagy, meg ilyen, de rendőrségi büntetés, hogy uh -huh. 85-ben megbüntettek uh -huh. 1000 forintra, mert 82-ben mentem a Kerepesi uh -huh. úton a, a, vissza a laktanyába, akkor már testen voltam, de az volt, hogy én nagyotádom voltam katona, és hát fél évvel egyszer engedtek haza, és hát nagyon sokat leveleztek velem. Uh -huh. De olyanok is, mint a volt osztályfőnökeim, uh -huh. meg a barátaim, akikkel most már nem is tartom a kapcsolatot, de na, hát ez volt nekem egy nagy élmény. Nem csodálom, hát... uh, és akkor ott, ott leült a padláson, és elkezdett olvasni? Nem, lehoztam a dobozt, Aha. és akkor ott játszott a gyerek, én meg szelektáltam, és aztán a levelek nagy részét megsemmisítettem, mert tudtam, hogy, illetve félre raktam az olyan emberekét, akiknek oda fogom adni, de tudom, hogy. Áj, miért fogja életben... odaadni? Oda fogja adni valakinek az önnek szóló leveleket, milyen célból? Hogy tudja, hogy mit csinált ő akkor? Jaha. Tehát, hogy visszaadja a feladónak? Visszaadom a feladónak. Azt a nebulóját. Igen, így kigyűjtöttem, tehát Ez kurva a arra készültem végül is, hogy az találkozóra elviszem az embereknek a levelet, <gül> és odaadom nekik. Beleértve, hogy Mer abban jó vagy rossz van, mert van olyan, ami. Hát az osztályból most mi, mit írv vita, az, hogy gyógyuljak, meg azt írták nagyjából. Jó, de akkor miért akarja visszaadni? Hát, legyen az ő emlékük. A... Jó, hogy az, ez olyan, ez kicsit olyan, mint hogy a, a, az, amiért megírták, az, az azóta bekövetkezettő, meggyógyult, maguk a levelek azok megvannak, de korpuszként, igen. tárgyként kerüljön vissza ahhoz, aki feladta, csináljon vele, amit akar. Igen, igen, igen. Én Hány levél van? Én nem szeretném, igen, bocsánat. Én nem de. szeretném, mit nem szeretne? Én nem vagyok gyűjtögető. Tehát a középső feleségem az volt, de én nem vagyok. Három felesége volt? Ö, hát a harmadik van. Igen, úgy értettem, igen. A középsőből erre következtettem, igen. Igen, igen, igen. igen. Jó, de, de közben azt mondja, hogy azzal szembesült, hogy azért mégiscsak gyűjtögető, mert valahogy mégiscsak felhalmozódtak ezek a levelek. Igen, de most már minden. A kötéső feleségem elhunyt, tehát ö, nem elváltam, hanem Igen. meghalt. Igen. Ö, és ő tette el ezeket? A, a, tessék? Ő tette el ezeket? Nem, én tettem el ezeket, de azóta van az, hogy, hogy nem vagyok gyűjtögető. Aha. Addig volt, hogy szappan, hotel szappanokat gyűjtötte, amiket apám az hazahozó. De most már semmit nem gyűjtök, sőt, mindentől szabadulnék. Képzelje el, nekem van egy ismerősöm, de ilyen távoli, tehát nem, néven nevezhetném, de az nem lenne szerencsés, és akkor kiderült, hogy az illető nem él jó lakás körülmények között. Majd valaki elmesélte azt, hogy egy. Tehát aki velük együtt van, az annak két lakása is van, de mind a kettő tele van tárgyakkal, és az illető annyira szereti ezt a nőt, hogy ezzel a nővel olyan lakáskörülmények között él, amilyen lakáskörülmények között nem kéne élnie, mivel van két lakás is, de betegség, vagy szenvedély, vagy nevezük bárminek megfelelő rész aláhúzandóan, néha többet nem szeretnék mondani, tudomásul vesz, hogy azok a lakások használhatatlanok, és nem mondom, hogy nélkülöznek, de élnek megfelelő, meglehetősen furcsa körülmények között egy harmadikban. Tehát az, hogy valaki egy együtt, az... az, az az, az, az súlyos. Igen. Hát súlyos lehet. Ja, és akkor azó, hát... és ak de, de azóta rendszeresen dobál ki, vagy, vagy, vagy megokol. Nem. Év, Szentanrén évente lehet egyszer. Régen volt hulladék akkor szóltak is a konfliktok, hogy most mit csinál a balázs, hogy most. Kidobja ki az egész hágat. Mert akkor ilyen matracokat, meg ilyen ágykeret, mindent kidobtam amit lehetett, de, de még mindig tele van a padlás, nem... Létezik, hogy ezek a tárgyak ott újra születnek? Vagy hogy ott van egy önálló élet, ami valahogy csatlakozik önhöz, csak nem jön rá, hogy ezek, ezek ott önálló életet élnek? Ez egy új, a mesefilmnek egy újabb epizódja. Nem tudom. És, nem amikor, tudom. És, és, és, és várja a következő osztálytalálkozót, hogy ezeket a leveleket átudhassa? Igen. Végül is várom. Várom. Meg megírtam nekik, meg kettőt elküldtem így messengeren. Az nem ugyanaz. <síns> Ez nem ugyanaz. Mikor írt utoljára a levelet? Kézzel? Aha. Hát, szerintem a 90-es években mi a foglalkozása? Egy fordítóirodában vagyok, ügyintéző. Hány gyerek van? Hát van, egy kertár, 25 évesek. Igen? Van egy nevel fiam a harmadik feleségemtől, 18, Igen? és van egy közös gyerekünk, ő most volt 7. Nagyon jó, hogy telefonált, nekem nagyon tetszett a története. Mondhatni örülök inspiráló neki. volt. Volt neki egy... Nézze, nem olyan volt, mint Jakarta De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a vissza a feladónak ebben a formában, különös tekintettel arra, hogy elmesélte ez zseniális volt. Hát örülök neki. Hát még én. Ja, és ja. azt még mondom, én... hogy az én, én fiaim voltak Hollandiában. Wow! <gül> Vannak idői. És, de ők voltak azok, akik különböző időpontban jöttek haza? Igen, egy hét eltolással. De az egy nagyon az egy hosszabb történet. De, de ott nem egy. ott, ott, ott hányod? Ott ezek, ezek az életkorok szerepeltek? Hát ők akkor 23 évesek voltak. Hát ez két éve volt. Pont. Na most várjon, ön nem egy 18 éves ikerpárról beszélt? Ne, huszon... Akkor, akkor, nem, akkor nem, nem, akkor csak nem. nem, nem de nem. Én, én voltam az, de azt akkor lehet, hogy félrebeszéltem, de nem, akkor, hogy 23 évesek voltak, hogyha most 25 lesznek. Igen. Mert, mert két éve jött haza. És gyógyult, jött haza a másik? Ö... Nem mondanám. Nem mondanám, ez, egy, ez, egy, ez tényleg egy hosszú történet, Jó. terén utána ki kimentem érte repülővel, tőlem megszökött a pályaudvaron. Ö, igen. Jó. Maj figyelmet. Majd máskor. Esként. Jó, rendben van, így lassanként ismerkedünk. Ez szintén, szóval azért lássák be, hogy ilyet. a rádiózástól való függőségem, Géza, csak így mondom neked, ampaszom, hogy a rádiózástól való függőségemet is néha kúrosnak élem meg, de hát hogy ne lennék szerelmese ennek az egésznek, amikor tudják, mint a gizált tegeződöm önökkel, nem? Hogy hát mint a vakok a sóskiflivel, hogy ahány, sóskifli annyi mese. Na most az embernek nagyon elborult agyúnak kell lennie akkor, ha ilyen történetet hall, ugye az elborult az arra vonatkozik, hogy semmi mással nem tud beszélni, csak magáról. És ha észrevették, akkor habár ez az igényben nem felfelé lett, de teljes mértékben kordomban tudtam tartani, vagy kontroll alatt, ami egyszerre jó és egyszerre rossz, de Géza, azt akarom neked mondani, hogy ebben azért van valami természetellenes. Tehát az, hogy az ember naponta él meg csodát, egy órában, két órában, három órában, egy rádió is és utána az a, tehát egész egyszeren dependensé válik. Ugye ehhez egy olyan életpálya kell, mint az enyém én ugye 85 éve, 85 éve, 85 óta csinálom ezt, és a magyar médiában páratlan módon is ezért hálás vagyok mindenkinek, az Úristennek és az összes embernek, aki ezt lehetővé tette, de nagyjából 1996 óta minden nap műsort készítek, minden nap. Volt olyan, hogy kirúgtak, volt átmenetileg két-három hónap, de 22 éve. De nem úgy, mint a boros bocskor egyedül. Fiala János. És aztán egyedül csinálom az egész miskulanciát. Ebben is el lehet fáradni készen. Tehát ennek az egésznek a fenntartásában. le attól, hogy ugye ez most egy olyan flash volt, nem mintha a többi telefon nem lett volna az, csak másféleképpen, de például ez. Meg kéne írnom a könyvemet, ami ezzel kapcsolatos, amiről nem beszélni kéne, hanem írni. És hát azért, hogy befejezem a mondatomat, hogy érthető legyek az, hogy az ember elhagyván a rádióstúdiót, a dependenciának ez a lényege, egyfolytában olyan csodákra számít történetben, vagy bármi másban, mint amit itt megél, igaz, hogy passzívan, de megél, és közben az élet ad csodákat, de másokat, de itt meg permanensen ad. Szóval az emberben van egy igény, hogy beköltözön a rádióba, miközben neked, Giza, pont az ellenkezőjét mondtam, hogy ki akarnék költözni a rádióból. De szerintem érthető voltam. Egy perccel múlott fél kilenc. Havazik. 0614890999 099 és 0636771161. 30 Még egy dologban, ugye, azért ez a történet engem most nagyon megfogott, szóval... Én gyerekkorom óta utáltam a hétköznapokat, tehát mindig csodát vágytam, és a, a rádiózás mindig megadta ezt. Szinte mindig. De azt gondolom, hogy az életem hátrálelő részében valahogy meg kéne barátkoznom a hétköznapokkal. Még nem tudom, hogy. Jó reggelt! Halló! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Elnézést a hangom érde, de sajnos elkapott az influenza. Hát Sok érdekes történtet végighallgattam, hogy névenőtt az enyém nem lesz érdekes, csak egy kérés. Igen. Amennyiben nem szünt végül veszelgetése az önkormányzatokkal. Igen. Ha megkédelem a karácsonyi gergővel beszél. Igen. már meg szeregyekérel, hogy a lakosság kérése és tiltakozás előre miért túlta fel a pillangóparkot. Sok pénzért jó, hát erről volt már szó az adásban, semmi más a. nem tudok tenni. Hogyha ön akar vele beszélni, akkor összehozom. De én ezt azért nem hozom szóba, mert erről. Miután ja, fel... hát, akkor kimaradtam ebből az adás számból, jó Elkérhetem a telefonszámát, összehozhatom önt karácsonygergel pénteken? Hát Karácsony összehozhatom, különben is van egy külön problémám, ami azt jelenti, hogy mióta csökkent a rezi, azóta hogy magasabbnak beszélhetek. De ez most nem tudom, hogy jött ide. Úgyhogy itt valamikor is nekem önkormányzati lakásom van. Igen. Egy, tehát nem saját tulajdon. Igen. És akkor, amikor a lakásra lező csökkentésben jött pár évvel. ezelőtt akkor ezer vagy kétezer, vagy minimális veszegyel, de csökkent a lakdélem. Aztán el kell fél év, egy év, hogy a számládból tudjuk viszont keresni, és akkor megugurott a lakbérem magasabbra, mint a csökkentés előtt volt. Te azt kérdezem, ez mennyiben tartozik arra, hogy összehozzam pénteken a Karácsony Gergővel? Azért, hogy a karácsonygergővel beszéltem, azt mondta, hogy keresse meg a lakáshoz, ahol beszéljen meg. Hát Tudnánk egy is ugyanazon dologról beszélni? Azt kérdeztem, akar beszélni pénteken Karácsony -gergelyen? Nem, köszönöm szépen. A ha túl vannak, akkor semmisok, hogy mi van a köszönöm. köszönöm szépen. Időnként süketek párbeszéd, de cserébe én is süket vagyok. 0614890999 és 0636771161. amit mondtál, de azért mégsem, mert azért maga az a csoda, amiről beszélsz, az csak így jöhet létre. És ezt a csodát ezt nem lehet a hétköznapokban, mert ez egy másik. Igen, másik de a könyvegyebe között erről szól. De, de azért, a, azért a, a, ez a csoda, ez nem csak neked van. Én, Én ezt... a füldő akkor kiöntenénk a gyereket is. Én ezt... Én... Azok az emberek, akik ide telefonálnak, azoknak is ez. Meg megadnak a hölgynek, aki minden nap erre biciklizik angjába. Ebben neked teljesen igazod van de Hát van úgy, az hogy ez az ember felelősség. szervezete fellázad ellen. Hát ez egy felelősség pedig akkor is. Nem vagy egy kis herceg, de akkor is. Jól hangzik, de azt tudom neked mondani, hogy euh, megpróbálom majd megírni. Azok az emberek, akik az, akiknek elvonási tünetük van nyáron, hát, <tos> ja. Szóval a dependencia az van az, az, az a baj, hogy abból nehéz kigyógyulni. Nehéz, de... De, de jó értelemben is. Igen, de nem tudok neked mit mondani. Tehát azt mondtam, hogy hazamegy délben a pali, és lemegy a barkács művejébe, és akkor a gyerek fölhívja az anyját, hogy baj van. Most ez van nálam.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 Ahogy nézem a híreket, ha ismétlik ezt a műsort, akkor lehet, hogy ez mondjuk nyáron furán fog hangzani, de hát ez a mostani havazás, ez némileg betett a közlekedésnek. 061 489 és 0636771161 Jó reggelt! Halló? Jó reggelt! Haló? Jó reggelt! Haló, jó reggelt! Igen. Most nem, nem tudom, hogy beszélni tudunk-e, most nekem én, letettem, nekem, én már letettem a mobilomat, mert azt hittem, hogy rosszkor hívom. De nem hívott rosszkor, és ha letettem a mobilt, akkor miben beszél most? Mert akkor mégis még nem kapcsolódott ki, tehát csak az asztalra tettem le, de nem nyomtam meg jól a kikapcsoló Megpróbálok a... rövidleni, mert már most hosszú vagyok. Igen. Írásban is, szóban is régi hallgatója vagyok meg Igen. egyáltalán. Igen. Ehhez a ez a, elég csodálatos, csodál, ez elég szép témákhoz. Én le, volt egy gondolata, most dadogok, de majd mostantól kezdve megpróbálom összeszedni magam. Én az emlékekkel kapcsolatban én már 76 éves vagyok, és uh, valamire nagyon emlékszem, valamire kevésbé emlékszem, de szerencsére mindig. Az volt a szokásom, hogy ilyen kis pici jegyzeteket írogattam mindenféle ilyen kis naplófüzetecskékbe, ilyen naptárfüzetecskékbe, és én öt évvel ezelőtt költöztem el egy meglehetősen szűk körülmények közé egy nagy műterem lakásból, ahol a műterem a szóban is benne van, hogy arra való, hogy ott művek teremjenek, én képzőmész vagyok akárhol hát akárholva nyúltam, ott mindenről mindig valami eszembe jutott, amit mindjárt rajzoltam, csináltam, tűzománcoltam, tehát én nagyon dolgoztam, de közben mindig írtam ezeket a kis föszenepeket, így neveztem. Na most a hurcókodás közben egy, egyetlen egy szobába kellett költöznöm, ahol ráadásul zománckemence minden föllet lett adva, meg az egész addig alkotó, Életem és hát egy nagyon nagy zuhanás volt, ráadásul egy nyaki is volt, tehát úgy éreztem, hogy én soha többé nem fogom folytatni azt az életet, amit 70 éves koromban abbahagytam, és ez valóban így is történt, és most, a, most már egy kicsit a pakolás közben megtaláltam az 1989-es kis ilyen füzetecskémet, nap, naptárt, naptárat, igen. És kiderült, hogy én 1989-ben voltam Amerikában, ami akkor egy nagyon nagy szó volt, mert még nem utaztak így az emberek, hogy fogjuk magunkat és megyünk Amerikába. Engem meghívott egy baráti házaspár, egy hónapig voltam, 13 országot beutaztunk autóval, csak élményeket gyűjtöttem, semmi mást, 300 dolláron volt, amit akkor adtak, és aznap jöttem haza, amikor a Nagy Imre temetése volt, és az Orbán Víctor tartotta a beszédet a műcsarnok előtt, uh -huh. és az én férjem, aki itt maradt, az telefonált nekem, hogy miután időeltolvadás van, ő meg fogja mondani nekem a telefonban, hogy itt nincs -e valami zűr, mert az ember nem gondolhatta, hogy ez egyáltalán hogy fog lezajlani, uh -huh. ilyen magyarul fogalmazva. Ha valami, valami baj van, akkor te maradjál Rómában, mert Rómában fogsz átszállni, és akkor én utána megyek, és elmegyünk uh -huh. a nagy nagynénémhez, és ott fogjuk folytatni az életet. Na most én hazatelefonáltam, és miután már akkor lezajlott a beszéd is, meg már a temetés is, és teljesen csendes volt az egész Budapest, így hazajöhettem. Tehát Rómában felszálltam a magyar repülőgépre és hazajöttem. Na most... Ez az 1989-es kis jegyzetem, ez teljes mértékben most melbevágott, mert előtte én a Rappadklubba jártam, a Demszki eh, Hodossárolzsa mindenféle ilyen zsíros evő klubokba jártam, Igen? és eznek a lenyomata így a 89-es kis füzetemben olyan volt, mintha nem is magammal kerülnék szembe, hanem egy másik emberrel, és hozzátéve azt, hogy ráadásul akkor nekem volt egy, egy, hát egy nagyon nagy szerelmem, aki festőművész volt és később rajztanár, őt, őt hát hagytam el aztán a férjemért, mert úgy döntöttem, hogy 40 éves koromban választani kell a hobó életmód és egy kicsit a rendezettebb élet között, és ott ebben a kis füzetben olvasom, hogy nekem milyen, milyen hihetetlen érzéseim voltak ezzel kapcsolatban, hogy valakit most, tehát a két ember között nekem most választanom kell, választottam, viszont itt jön a poén, hogy én az elmúlt hónapban egész véletlenül, a, most így gondolom, hogy a sugáráruházban déli időben, vásárlás közben, Szembe találkoztam, hát most így mondom, hogy a nagyszerelmemmel, akivel azóta sem tartottuk a kapcsolatot, kis baráti kapcsolat azért volt, de így nem találkoztunk. Na most kiderült, hogy ez az ember közben, most így mondom, hogy tényleg halálos beteg, tehát mindent, hát halálos beteg, ez egyértelműen így mondom, és annyit kért, kért, hogyha tudok neki segíteni bizonyos dolgokban, gyógyszerkiváltás, vásárlás, mert azok neki mind nagyon nehezére esnek, mert az ő, élete romok is. az ő élete romokban hever, az enyém viszont nem hever romokban. Na most hozzáteszem, hogy a, a férjem, aki azóta már a papíron is a férjem, ezt szoktam mondani, hogy nem számít a papír, de itt volt egy olyan, körülmény, amikor jó volt, hogyha csinálunk egy házassági anyakönyvi kivonatot is, nem csak, nem csak együtt vagyunk, és miután ez február 29 én esett a, a házasságkötésünk, mi négy évenként ünnepelhetjük csak a házasság évfordul, tehát négyszer négy, az 16 éves házasok vagyunk, de csak négy évesek, ahogy szoktuk mondani. Nem laktunk soha együtt, csak most ebben az utolsó öt évben, most ez az, ez az, itt mondom, hogy ez az ember, akit, akit én hihetetlenül nagyra becsülök a férjem, az minden további nélkül mellém állt abban, hogy, ennek, hogy segítsünk, amit tudunk itt ennek megke, a itt, beteg meg, embernek. Itt, me, itt meg kell állnunk egy pillanatra, mert ezek szerint dacára annak, hogy nem tudom hány évig nem látták egymást, sok-sok évig. Az ottani, akkori találkozás elég intim volt ahhoz, vagy a másik volt annyira rászorult, hogy ilyen kérést tudott megfogalmazni, miközben önök kapcsolata egyáltalán nem existált? Mert azért ez, azért ez egy nagyfokú kiszolgáltatottságról beszél. Kinek a részéről? Az a, ő másik, részéről? a másik. A másik félre, nem az ön részér. A másik Na, közben azért tudtunk valamit egymásról. Tehát az én kiállításaimról tudott, ő a mindegy egy gimnáziumban volt. Ezt, ezt én mind értem, de, de az önök kettejük Kapcsolata akkor, ahogy ezt én fogalmaznám, nem Jó. tette volna azt lehetővé, hogy ön, ő ilyen kéréssel forduljon önhöz. Előfordulhat ilyen, de ez vagy azt jelenti, hogy hirtelen meglátott egy szikrát az önszemében, vagy hirtelen arra gondolt, hogy ő van annyira kiszolgáltatott, hogy megengedheti magának azt a luxust, amit egyébként ember csak akkor enged meg magának, amikor nagyon ki van szolgáltatva, és kér öntől olyat, amit egyébként az ember rokonaitól vagy a tényleges barátaitól kér. Ez most egy fantasztikus mondat volt, nem, nem udvarolok magának, hogy van olyan kapcsolat, amiről annak idején mi azt mondtuk, amikor mi elég most így mondom, hogy nagyon szoros kapcsolatban éltünk egymással, akkor mindig azt mondtuk egymásnak, hogy nem kell különösebben beszélni arról, hogy mit érzünk, mert hogy a Csereszpiros ok. pirosat nem ok, kell minden oké, más oké, kell ebben Teljesen igaza van, de az akkori mondatok nem a mostani helyzetről szóltak, de azt is értem, hogy ön most is képes volt erre, és ahogy értem, a férje nem talál ebben semmi kivetni valót. És előtte akkor most ezzel zárom, mert azért nem foglalom el az egész időt, időt, hogy én előtte hallottam önnel, azt a riportot, amikor a, a Honpola Krisztinával való kapcsolatában egy nagyon érdekes dolog történt, hogy ő hogy nem megemlítette azt, hogy a Görögzita újra gyereket vár, és hogy annak idején a Görögzita képben volt, és erre egyszer egy férfi betelefonált önnek, hogy hát irigli a görönzitát, és ön azt mondta, hogy nem, a honpól a krisztát kell, kell irigelni, akinek ön ezt így megjegyezheti. És én akkor letettem a, a rádiót, és bementem a férjemhez a másik szobába, és akkor azt mondtam, hogy, hogy én ezt a kapcsolat, kapcsolatban azt irigyelem, hogyha őszintén mindig mindenki megmondhatja azt, ami a múltjából nem visszaköszön, hanem a másikat valamilyen módon érinti. És amikor én ezzel a, ezzel a szerelmemmel találkoztam, akit a férjem ismer és tud és tudott róla, még találkoztak is, akkor egy napig gondolkoztam, hogy most én ezt hogy megmondjam-e, uh -huh hogy fölkavarom-e a férjem azzal, hogyha megmondom, hogy én most szeretnék segíteni ennek az embernek, mert érzem, hogy ezt nem úgy kell, hanem muszáj. Uh -huh. És én ahogy a, na, na, végül azt mondtam, hogy ha nem mondom meg, akkor, akkor, akkor, akkor a sötétben tap. Tehát akkor nem vagyok egyenes. Tehát akkor valamit titkolok. És én nem akarok semmit titkolni, mert én ennek az embernek segíteni akarok, nem pedig mást még csak nem is az érzelmi kapcsolatot folytatni. És összeszedtem magam, ültünk az erkén, és egyszer csak egy, egyértelműen mondtam, hogy mi történt, és neki az, a férjem első válasza az volt, hogy hát akkor mikor megyünk, akkor mit tudunk neki segíteni. És én akkor azt mondtam, hogy én sok hibát látok benned, mi nagyon rosszul élünk ezt, a rosszul élünk ezt arra értem, hogy nagyon sok mindenben, nagyon kell egymáshoz alkalmazkodni, sok mindenben másképp látjuk a világot én egy, most így mondom, művésztípus vagyok ő pedig egy kicsit realista, nem nagyon érdeklik az elvon dolgok engem, nagyon érdekelnek de attól eltekintve hát nagyon-nagyon régen együtt vagyunk mert bizonyos dolgokban nagyon egyformán becsületesek, most erre mondok ilyeneket vagyunk és ez a mondata után azt mondtam, hogy, hogy téged ezek után nem, hogy jobban becsülek, hanem aranyba foglalak, hogy így reagáltál rá, és egyetlen egy alkalommal, azt ez lesz a vége, szerettem igazán beléd, beléd, amikor nagypapa voltál, mert nincs közös unokánk, mégis az én unokámat ő annyira nagypapaként kezelte, hogy az unokám, aki most 20 éves, azt mondja, hogy nagymama egy rosszót se szóljál a nagypapára, mert, mert nekem az életem legnagyobb eredménye az, hogy nekem egy ilyen nagypapám volt, mert mindenki rossz családban, tehát nem egy igazi családban éltünk egyikünk se. Én egyetlen gyerek voltam, a férjem egy nagyon jó családban nőtt, az unokám pedig ilyen, ilyen zűrös családban. Na most elmondtam. Most Ráadásul, na akkor záró mondatként, hogy az unokám idejében viszont minden egyes napot, amit együtt töltöttünk, azt én lerajzoltam. Tehát van egy egyéves ilyen rajzi, hát elég nagy mappám, amiben minden nap le van rajzolva, ez a le van rajzolva magyarul hangzik, Szigligetten voltunk együtt, Mártéban voltunk együtt, minden napról rajzoltam, nem írtam, hanem rajzoltam. És egyszer csak a a Rófusz Ferenccel volt egy riportja az Alindának, és a Rófusz, mikor az oszkárdias létszínű film után így kinyitotta a naptárát, és akkor ilyen fűztolas rajzok voltak benne, és akkor azt mondta Zalinda, hogy jaj, hát maga egy fantasztikus ember, mert még a naplójában is rajzol, nem pedig ír, és akkor én így nevetve kihúztam a fiókot, és úgy elővettem az én kis rajzi naplomat, és mindig azt mondom, hogy mindig előttem megcsinálják azt, amit, amit én magamtól csinálok, de úgy néz ki, hogyha valakit utánoznék. Na most ez a ez a naplójegyzet a vasvirágnak megjelent a nőklapjában, hogy elővette elővette nem tudom melyik évi naplóját, és azt összehasonlította arra, azzal, hogy a mai napokon mit csinál, és én az 1988-as naplómat napok szerint átmásoltam a 2018-as napokba. Hát úgy, hogy most mit csináltam akkor, mit csinálok most, nem azt, hogy ettem, ittam, nem tudom, mit ettem, mit ittam, hanem, hogy egyáltalán mivel foglalkoztam? milyen gondolataim voltak. Na most ennek az egésznek az eszmei mondani valója, amit önnek is mondok, hogy ahogy össze van rakva az ember, most ez mindegy, hogy genetikailag, mindegy, hogy hogy szerkezetileg, agyilag, lelkileg, az egyszerűen nem változik a huszon nem tudom én, vagy 30 év alatt se. Tehát nem tud, akárhány pszichológushoz szerintem elmehetnék, csak egy-kettőnél voltam, amikor a nyakműtét után muszáj volt, hogy, hogy ugyanazok a gondolatok foglalkoztatnak, ugyanazok az érzések kavarodnak bennem, kavarognak, szebben mondva, bennem, és ebből nem lehet kilépni és eznek ez a tanulsága. Viszont hallásom! Havazik 061 9 0 9 9 és szenzációsak ezek a sztorik egy, egy, meg kellene filmesíteni hogy ön hogy tudja kihozni az emberekből ezt úgyhogy önnek is nagy szerepe van ezekben megmondom önnek hogy, hogy, hogy tudom ezt létrehozni úgy tudom létrehozni hogy bizonyos hát amit mondtam önnek hogy előidézek itt egy olyan légkört amilyen légkört egyébként más normális emberek a hétköznapjaikba visznek a nap 24 órájába már amennyire 24 órával áll egy nap, mert valamit alszik is az ember, én pedig beletömörítem hol egybe, hol háromba, ugye annak ide az ennyi az egy órás volt, és utána ennek az emlékét keresem, miközben anélkül, hogy az ember élne, nem lehetne rádió és én azt hiszem, hogy kicsit most nem élek. Igen, igen. hát talán értem. És még egy, a levelekhez még egyet hozzá szeretnék fűzni, hogy 52 éve vagyunk házasok, és a feleségem őzi a leveleimet. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen lehet. köszönöm. 061 099 és 0636 777 Kálmán. Nullehat és 0 Fogtam kiegészítést. Köszönöm az üzenetet. Nem hiúság. Azt mondta Tán Varga Géza akkor, és tényleg a Varga Géza volt, hogy irigyel engem a görög zitaért, én pedig azt feleltem, hogy a hompoláért irigyeljen. Ez tényleg így volt. Most nem pontosan így hangzott el, de... Tudják, az ember nem csak a pszicháterek okán, hanem ettől függetlenül, tehát hogy most például mi jár a hompol a fejében ebben az ezután a műsor után, hogy mikor megy ő fel a padlásra, vagy megy le a barkács, barkácsolni a pincébe. Van munkaalkoholizmus, de amiben én szenvedek, az nem a work -alkolik. Nem sajnálhatom magam, nincs is miért. Fura lesz kivenni az utcára. Ez a műsor sem jöhetett volna létre, a Civil Radio, a Jóisten, a Csorbalaci. És gondolják bele, hogy a Csorbalaci azt élít meg a műsor végén, egy egymás mellett szerepel a Jóistennel. Hol máshol szerepelhetne ő egyébként így együtt? Szóval hála is hogy ha nem ez volt az utolsó műsor, akkor holnap is találkozunk, de kísérletnek mindenféleképpen megmarad. Írt Varga Géza, és azt írta, hogy tényleg ezt mondta. Hogy irigyel a görög zitáért, én pedig azt mondtam, hogy irigyeljen a kompoláért. És tudják, ez egy valami kibavrált magányos műfajtát, amit én csinálok, abban, mint hogy az emberek a pincébe és a padlásra is egyedül mennek. Megjött a lányom valamelyik számlája, amit én fizetek. Aki meg akar szólalni, még egy percig teheti. Akkor utána persze maradok, de ha egy percen belül nem, akkor... Na küldök még SMS-öket. a holnapi SMS-öket. Egyszer, holnap... 40 fial János. Ekkor még egy holnap, 8, 0, 4. Fiala János. Akkor ide holnap 9.00. Fiala János. És egyszer ide holnap 8.30. Így megy ez. Viszont ha